Щоб бачити це, мені не треба дивитись, запали вогонь мені зимно. Певно, гадав Антон, таке трапляється з дуже старими людьми, і Марфа теж колись втомлено заплющить очі, бажаючи лише тепла. Тоді він оселиться поруч і доглядатиме їх обох. Це краще, ніж тремтіти щоразу перед незнайомцями, чиї очі чужі й сумні. Право вибору дається лише раз у житті. В юності, коли ти не вмієш з нього як слід скористатися. А право втечі існує завжди, думає старий у своєму кріслі. Однак користається з нього лише тоді, коли втрачено всі інші права. Внутрішнім зором він бачить, як прибулець, немагаючи від спеки, дряпається по крутому схилі, хоча з другого боку було б зручніше. Як він знаходить зруйновану часом і негодою каплицю, що її збудував чернець, який, проживши у притулку стої два роки, повернувся подивитися. Чи ще існують у тому світі сім смертних гріхів? З одного боку, можна вважати, ніби тих гріхів вже немає, але є ще люди, що в сліпоті своїй і глухоті не відають, що творять. А з другого, певно, існує якесь інше пояснення. Я давно там не був, думаю, старий, але якоюсь мірою був там завжди. Той чернець поводився трохи незвично, приніс із собою шиток, завинені шматину, і сказав писареві східних воріт Артемізію, «Благаю притулку для моєї книги, де описані найчорніші діяння людини. Це єдине місце, де її не знайдуть вороги господні». Тицнув згорток спантеличеному Артемізію і вже хотів повернутися назад у пустелю, коли побачив у отворі дверей ясний тихий сад у весняному вбранні, і серце його не витримало. Чернець захитався і впав. Так він лишився тут, поволі видужуючи, а що тутешньому людові були незрозумілі його вчені богословські розмови, носив на пагорб камені і будував із них щось. Інші думали дім, але то була капличка, місце для молитви і роздумів. Жив Чернець у долині, і з часом зацькований вираз його обличчя перемінився на погідний, з легенькою посмішкою на вустах. Лише раз на рік перечитував він свою книгу, яка зберігалась у бібліотеці. Отак От минуло сто і ще два роки, коли Чернець, узявши до рук палицю для опори кволим ногам, вдягнувши латану рясу, який колись прийшов сюди, покинув притулок. Він ні на мить не забував про той світ, у якому коїлися страшні речі. Коли його згорблена худа спина зникла за західними ворітьми, Залишилися книга й капличка, яку ніхто не доглядав. А на руках старого тоді з'явились перші рани, що стікали кров'ю, але серце боліло більше. Бо старий знав, що не повернеться вдруге той, хто благав притулку не для себе, а для книги. Лаєдним був той чоловік, молився мовчки, і щоб ніхто не бачив, охоче допомагав кожному. Їв лише раз на день і й тужив, наче залишив десь родину, який був опорою. Перед відходом прощався, казав кожному, навіть малій дитині, простіть, коли щось не так. Тому довго сумували за ним, довго вижалася його худа, згорблена постать, а Лі приходив до каплички поливати квіти, але ті, звикнувши до однієї руки, не приймали іншу. Лі теж зауважив прибульця, що підіймався на пагорб, і навіть помахав йому рукою. Той міг це робити вперше і в останній, але Лі здалося, що між цим похмурим чоловіком і пагорбом виникне тривкий зв'язок. «Коли я останній був там?» – спитав себе Лі, але не міг згадати, хоч це зовсім його не засмутило. Він навідав старого. Той розплющив очі, які пам'ятали молоді світу, і спитав, «Чи є ще чинцева книга в бібліотеці? Вам принести? Ні, може, прибулець прийшов по неї?» Ось так старий звів до купи двох людей, які жили у різні часи, але здавалися йому чимось схожими. Важко було уявити їх поруч. Сухенький чернець зі сльозавими очима, тихим, як ще під голосом, та міцний ще молодий чоловік з неспокійним поглядом найманого вбивці. Не конча бути найманим вбивцею, щоб мати очі людини, яку з усіх боків оточила смерть. Ми дали книзі притулок, нагадав лік. Хіба притулок вічний? Лі був надто мудрий, щоб жахнутися від цих слів, але вони здивували його. Одна й та сама річ, вічна і невічна, водночас подумав він. Це я добре знаю, якщо зникне притулок, отже в ньому нема потреби. Все повторюється, пробурмотів старий, ніби втішаючи їх обох.